Вже хотіла було зірватися на ноги, але в глибині серця заговорив другий голос. Схаменись, що ти робиш, Степанидо, ошаліла, чи що? Як дівчисько ти, навіщо по дурному смерть накликати? Чого гарячища, коли вже вмирати, то зумій дорого продати своє життя? Ну, холодною водою облило Степанидо. Сиділа в житі згорьована з худлими натрудженими руками, перебираючи стеблини, як колись давно-давно волосся синові Іванові. «Де то він тепер, синочок мій? Той би заступився за матір!» І сльози затуманиви очі Степаниді. На шляху почувся кінський тупіт. Принишкло упало до землі, прислухалась. Вітер доносив окремі слова. «Косіль? когда косиль хлеб? белькотів німець. Я думаю, ваша благородіє пане офіцер, що з неділі, поза як погода підходяща, за пять днів жито буде на красуту. Ще щось джеркотів офіцер про роботу, про людей. І в рабській покорі відповідав йому Чорнобровенко. Потім почули, як свиснули нагаїр, рвонулись коні і понеслись вскач по курному шляху до села. Степанида підвелась, подивилася вслід і стояла якусь хвилину гнівно й сувора, не думаючи про небезпеку. Стояла, як месниця, вирішивши з життів. Хустка спозла на плече. Пасмо сивого волосся впало на запалі скроні. Брови гнівно заломились на перенісці, горіли очі, рішучістю дихав в лице. Шуміли хліба, глюпались, пливли попелясто залоченим морем у мерехтливу далечінь. І безгоміння висіло над степом. Ні мови людської, ні пісні, тільки степовий яструб кружляв у небі, і від нього пожиті пропливала Чорна зловісна тінь. Степаниді він нагадав німецьких сталевих шулік. Щоразу вони пролітають над селом на схід, туди де фронт. Десь, кажуть люди, аж за Харковом гримлять бої. Може, там і її сини Іван та Петро пробиваються з червоною армією до неї на Україну, несучи втрачене щастя. Коли б то, коли б то швидше... Якраз би і хліб підоспів. Брешуть фашисти не скосити, їм хліба не скосити. Не вийдуть люди на роботу, не підуть на панщину, щоб збирати чужинцеві, проклятому фашистові своє добро. Степанида нахиляється, витягує за пазухи ножиці і починає стрихти колосся. Жалко їй колосочків, що шамотять у руці обрізані. Але ж діток жалко помруть з голоду сердечні, не витримають. І жінка раз по раз нахиляє жмоти стеблин, зрізує колоски, складає в хустку гіркий нажин. «А чого мені не жати своє рідне, для своїх діток жну? Я чужого не краду, своє беру», заспокоювала себе в думці Степанида. Поверталась додому пізно ввечері, Сторожко прокрадаючись з городами, Щоб у хто не вгледів з лихих очей Та не доніс старості або фашистам. Знизу від річки зайшла на своє подвір'я, Глянула на хату, яка дрімала під місяцем, Білі стіни аж голубіли Від холодного небесного сяйва. Тільки вгорі під стріхою Пролягла темна смуга від тіні. Та ще вікна черніли квадратами шибок, і навівали смуток. «Де ж це мої дітки?» – занепокоїла Степанида. «Може, й спати полягали», – діждавшись матері. Та нараз коло воріт метнулись дві маленькі постаті, і серцем матері вона здогадала, що то Артемко і Тетянка. За ворітьми бач стояли, виглядали її. «Бідолашні мої голуб'ята!» Діти підлетіли, мов пташата, припали з обох боків до матусі. «А нас, мама, ж ти може димо?» – заговорили обоє відразу. «Хаті сумно стає, і страшно, як поночіє», – признався хлопчик. Мовчки гладала руками дитячі голівки, патлаті і шестки, як колосочки в степу. «Непрохані сльози» – зненадсько закапали з очей. Ой, це вже не гоже, хоч би діти не помітили. Зайшли до хати. Мати висипала на піл своє гірке жнив'я. І зашили сіли на колосочки, мов остисті жуки своїми вусиками. Гуртом почали примісяцеві мовчки виминати зернята з колосків. Тихе шемотіння чулося в хаті, І від того на серце лягала важка туга, коли б це старші сини, ті, ще десь у червоній армії, та знали, як у вечері готує їхня мати меншеньким дітям. Або покійний батько з могили встав та глянув. Ой, горе, горе. А ще ж недавно в хаті який достаток був. На столі на покоті під білою скатартиною хліб пшенишний, мов сонце. І до хліба було, і сало в бодні, і молочко в глечиках, і масло в риночках, і квашинина, і солонина, і мед свій. Як то жили, аж не віриться. Тепер голий і пусто в хаті. Діти змарніли, і раді нині навіть такій житній куті. От вона, голодна куття, гірко думала Степанида, ставлячи горнятку в піч ближче до вогню. Теплим варевом Молодого зерна вдарила дітям у ніздрі. І вони, всівшись коло миски, жадібно їли злегка посолену кутю. Артемко, не доївши до кінця, враз схлипнув, поклав ложку, і вже не криючись, гірко зайшовся плачем. «Що з тобою, синочку?» – тинулась мати. Татка згадав, мовив крізь плач Артемко. Вони колись мені ще до війни з ярмарку Таких солодких цукерок і пряників привезли. «Заспокойся, дитино, приголубила хлопця мати. Тетяна теж облишила їсти, і ставши біля комина, Тихо і беззвучно плакала, куцаючи до болю губи. Батько високий, плечистий, з великими сірими очима, З коротко підстриженими пшеничними вусами, Пожив у цій хаті, Нечутно пройшов до столу, Кивнув дітям головою, Посміхнувся, вітаючись, І сів біля вікна. Хороший, ласкавий батько, Якого любило все село, Тепер його немає. І не він-то сидить біля вікна, А хитається материна згорблена тінь. Батько ще зимою, Повісили гітлерівці за те, що слухав по радіо Москву і розповідав людям правду про війну.